el akarok nektek mondani, mint gyülekezetnek. És nem ilyen beolvasás lesz, hanem, egyáltalán, hanem inkább, inkább szeretném, hogyha látnátok, hogy mi az, amit Isten adott a szívemre a gyülekezetünkkel kapcsolatban, és nagyon, nagyon szeretném, hogyha, hogyha csatlakoznátok ehhez, mint, mint gyülekezet, és erre bátorítanátok egymást is, hogy ezt, ezt csináljuk. Úgyhogy mielőtt elkezdjük a, elkezdjük a Biblia órát, magát, a bevezetését a János evangéliumának, és annak, hogy milyen is volt Jézus. Szeretném ezt megosztani veletek. Jó, imádkozzunk előtte. Atyám, köszönjük neked az igédet, és köszönjük, hogy összehoztál minket ide. Szeretnék imádkozni azért, Uram, hogy a szívem nyitva legyen előtted. Bármit is akarsz csinálni, azt, azt meg tudjad tenni. Uram, segíts nem büszkén ülni itt, hanem megalázva magunkat előtted, és uram, mi akarjuk hallani a hangodat. És szólj hozzánk, Jézus nevében. Amen. Tehát Isten, Isten vezetést adott nekem már egy néhány, néhány hónappal, hónappal ezelőtt a gyülekezettel kapcsolatban, és, és ezt megosztom akkor, megosztom akkor veletek, hogy merre kéne mennünk meg, hogy mit, mit kellene, kellene csinálnunk. Tudom, hogy, hogy mindenkinek van saját ötlete, ezt így tapasztalom a saját bőrömön, hogy mindenkinek van saját ötlete, hogy, hogy, hogy mit kéne csinálni, hogy, hogy, hogy elérjük ezt a várost, de higgyétek el, hogy imádkoztam ezért, és ez az, amit, amit szeretnénk tenni, és amivel együtt vagyunk a, a vezetőkkel, hogy láttátok, hogy elkezdtünk egy nagyon jó, nagyon jó kávézót, amely nagyon jól megy, igaz, Béci? A jó megy áldott, áldott kávézó, és azért szeretnénk, hogy ez, hogy ez menjen, hogyha valaki ide bejön, akkor, akkor jól, jól érezze magát. Aztán láttátok, hogy próbálunk lehívni zenekarokat. Jöjjenek le zenészek, és ugye a Met vezeti a dicsőítést, de jönnek zenészek, és próbáljuk egyre jobban csinálni. Ma éppen pont nem ez volt, mert nem mindig elérhetőek ezek a srácok. De, de próbáljuk nagyon jól csinálni, egyre jobban csinálni a dicsőítést, azért, hogy, hogy az emberek... Jöjjenek és élvezzék a dicsőítést. Ne, azért nem én bénázok itt vasárnaponként, mert mondtam, hogy én szeretném hogy, szeretném, hogy minőségi legyen a zene. Ha tudjuk minőségén csinálni, akkor csináljuk minőségén. Aztán aztán nem tudom, hogy észrevettétek-e, de amikor reggel ide bejöttök, akkor itt rend van. Már akik nem reggel nyolcra jönnek, ugye? Mert van egy csoport, aki reggel nyolcra jön azért, hogy amikor bejöttök ide, akkor itt rend legyen. Mert Isten igéje megmondja nekünk, hogy minden szépen rendbe történjen. És szerintem ez egy fontos dolog, hogy ez egy régi szoci épület, de megpróbáljuk kihozni belőle, amit lehet, és, és rend van. Nem tudom, hogy láttátok, hogy néhány, néhány, nap, néhány heten már kameránk van, és kint a, kis, a babások ki tudnak ülni, és hallgatni a órát. ott van úgy, hogy benne vagytok a tévébe, illetve én legalábbis benne vagyunk. Üdvözlünk Melinda ott kint. Hogy próbálunk, próbálunk mindent... Köszönt? Oké, okay, szuper. Próbálunk, próbálunk mindent, mindent a tőlünk telhető legjobbat csinálni, szolgálni, azért, hogyha ide bejön, bejön valaki, akkor, akkor egyre jobbat adjunk, adjunk neki. Tudom, hogy nem ez a lényeg. De tudjátok... Szeretném, ha látnátok azt, hogy sok eszközünk van, és nagyon-nagyon szeretnénk ezeket a dolgokat használni. Mivel csak sokan vasárnap járnak gyülekezetbe, ezért szeretnénk, hogyha vasárnap, az, az Isten tisztelet lenne. A vasárnap szolgálnánk egymás felé. A vasárnap az, az nagyon jó lenne. Ez a, ez a vágya a szívünkben, hogy tényleg áldott legyen minden, minden, minden szempontból, és ezért használjuk ezeket az eszközöket. Szóval az a vágyunk, nekünk legalábbis így, így vezetőknek, és remélem, hogy nektek is az a vágyatok, hogy, hogy ez a gyülekezet nem mindig húsz ember legyen, vagy jó esetben 30 ember, hanem legyen sokkal több ember, aki jön vasárnap és tiszteli az Istent aki ismeri, a, ismeri az evangéliumot, aki szeretne még többet tenni ezért a, ezért a városért. Én remélem hogy, remélem, hogy ez a vágyatok, mert olyan könnyű bele, belesüppedni abba, hogy én már, én már megtértem, én már biztonságos helyen vagyok, hogy aztán a többiek mit csinálnak, az engem nem érdekel hogy teszem a, teszem a saját kis dolgaimat, pörgök a saját dolgaim körül. De tudjátok, Jézus küldött minket, hogy, hogy legyünk, legyünk bizonságok, hogy ne csak magunkkal foglalkozzunk. Jézus mondta, hogy jobb, jobb adni, mint kapni. Ott van egy csomó példázatában, hogy szolgáljunk mások felé. A sátán persze mindent megtesz, hogy önmagunkkal foglalkozzunk, hogy ez legyen a leg Fontosabb, ugye? Mindig vasárnap van a disznóölés, minden, minden vasárnap történik, de tudod, fel kell nőnünk és rá, ráeszmélni, hogy ezt a sátán csinálja. Azért, hogy ne, ne jöjjünk össze, ne tiszteljük együtt az Urat, hogy ne, ne imádjuk őt, hogy ne szolgáljunk egymás felé, mert ha nem vagyunk együtt, akkor valahol, valahol máshol vagyunk. És Isten annyira csak a szívemre tette, hogy, hogy muszáj, muszáj ebben gyülekezetként is így változnunk, és egyáltalán nem akarlak benneteket kárhoztatni ebben, de, de tudjátok, Istennek kedves, amikor vasárnap összejövünk, és imádjuk őt. Isten gyönyörködik abban. Isten egy munkát végez el, amikor mi idejövünk. Amikor idejövünk, angyalokhoz jövünk akik vágyakoznak betekinteni a mi dolgainkba. Istennek nagyon fontos, hogy, hogy mi gyülekezet együtt legyünk és növekedjünk. Talán fölteszed azt a kérdést, hogy minek, minek járunk Biblióra? Talán volt már ez a, ez a, ez a fejedbe, ez a, ez a kérdés. Ha eddig nem, akkor most biztos van. Tehát ez olyan, mint hogy ne gondolja a rózsaszínfenecű páviára, most már biztos, hogy gondoltál rá. Tehát, mint az embernek szokásává válik a biblióra, és vallásossá tudunk válni ebben, hogy járunk bibliórára. De nem szabad elveszíteni a célt, amit Pál Timóteusnak ír, hogy azért jövünk, azért tanulmányozzuk az igét, azért vannak pásztorok és tanítók, nem feleslegesen vannak, hanem hogy növekedjünk az igében, hogy az Isten Szentje minden jó cselekedetre kész legyen. Azért van, hogy összejövünk, hogy aztán menjünk és szolgáljunk. És másik esetben, ha mi ezt nem tesszük, amit nem nagyon szoktunk hangsúlyozni, akkor mi nem leszünk. Nem leszünk készen. Ha mi nem tanulmányozzuk, nem nézzük Isten igéjét, nem leszel készen, nem leszek készen arra, hogy, hogy szolgáljak kint a világban az emberek felé. Ha nem maradok annál az álláspontnál, hogy saját magam körül pörgök. Én szeretném, ha mai, mai órán, csak mielőtt belemegyünk ebbe a témába, egy ráesztéltetni benneteket, ha, ha nem vagytok ráeszmélve, hogy szükségünk van arra, hogy mint gyülekezet együtt összejöjjünk és együtt szolgáljunk ennek a városnak. Ha nem tesszük, akkor én megszakadhatok akkor nem fog történni semmi. Az olyan, mintha egy, egy béna embernek a füle, füle az jó, ugye? Vagy a szája az jó. Beszélni tud, de egyébként nem tud semmit csinálni. És mi gyülekezetként egy test vagyunk. A mi vágyunk, hogy szolgáljunk, hogy növekedjünk ebben a városban, mint gyülekezet. Hogy növekedjünk oroszlányban, mint gyülekezet. Hogy növekedjünk tatán, igaz, pirka? mint gyülekezett, hogy, hogy növekedjünk, mert ő tatáról jött. Ez, ez, a, ez a vágyunk, hogy, hogy növekedjünk. Ezért szeretnénk mindent nagyon, nagyon jól csinálni, és, és tudod, lehet, lehet egy olyan hozzáállásod, mint gyülekezettak, hogy de hát, de hát minek, minek legyen itt ez a sok minden, amikor még nem vagyunk annyi, hogy kell. Azért, mert arra készülünk, hogy majd kell. Ez fontos, hogy lássátok. Könnyű, könnyű azt mondani, hogy hát, és minek jöjjek ide, és minek csináljam ezt azért, mert majd kell. Kell, hogy legyen egy jó látásunk abban, hogy, hogy mi a vezetők látása, mi Isten szíve. És tudod, nem csak a mi szívünk ez a növekedés, hanem Isten szíve. Azt mondja a Biblia nekünk, hogy az ő vágya az, hogy mindenki megismerje az igazságot. Ez egy fontos, fontos dolog szerintem. És szeretném veletek megosztani, hogy ezért a vasárnapokra nagyon nagy hangsúlyt. Akarok fektetni, tudod? Lehet, hogy még csak a Melinda ül ott kint a babával, de remélem, hogy egy nagyon kis idő múlva már sokan ülnek majd ott a babákkal, és kell az a tévé, és ezért én minden reggel itt vagyok, és összerakom nagy lelkesen és nem adom senkinek, mert ma is én csináltam, és Béci szokott segítenek. Érted, hogy Én ezt akarom csinálni, nem baj, hogy még csak Melinda van ott, akarom azért is, hogy majd sokan üljenek ott. Hogy soknak áldás legyen, akinek éppen babája van, és, és szeretnél azért látni és hallani ezt a órát. És ezért csinálunk sok mindent mást is, a büfét, a felvétel, a hangosítás. Tudod, hogy, hogy ne, ezt ha innen levennénk, elhiszed, hogy akkor is hallanál engem? Mert én elég hangos vagyok hozzá. De akarjuk azt, hogy, hogy ebbe beleszokjunk, hogy amikor kell, akkor már készen legyünk. Ez, ez a vágyunk, és ezt meg akarom osztani veletek, hogy nektek is fontos legyen a vasárnap, hogy szolgáljunk. Ez egy nagy szolgálat e felé, a város felé, hogy minden vasárnap itt van ez a gyülekezet. És ide lehet jönni. És itt van kávézó, és itt a babások kiülhetnek. És, értitek? Ez egy nagy szolgálat. És ezért, ezért úgy, úgy van a szívünk, hogy jól akarjuk csinálni. És ennek a része lehetsz. Ha te is, te is jössz és szolgálsz, ha te is belépsz ebben, ennek úgy lehetsz a része. Ha szolgálsz, ha, ha azt mondod, hogy én, én elvállalom, én jövök is, és teszem ezt a dolgot. És tudjátok, a szerdáink azok egy idő után el fognak maradni. Tudjátok, hogy miért? Egy az, hogy mivel szerdán nem nagyon jártok Biblia órára. De a másik azért, mert Isten ebben megmutatta azt, hogy ő szeretné, hogy akkor szolgáljunk valahova. Annyi mindent kaptunk, akkor mint gyülekezett, menjünk, és, és a hétköznapodat, az egyiket használd föl arra, hogy szolgálni fogsz. És egy csomó ajtó nyílik most. Úgy néz ki, hogy majd tudunk menni egy gyerek otthonba szolgálni. Úgy néz ki, hogy van egy idősek otthon, ahova tudunk szolgálni. Nem is egy, azt hiszem három. Úgy néz ki most, elkezdünk imádkozni Mettel, Domóékkal. Ma reggel kaptunk egy nyitott ajtót. ki lehet menni szombat esténként kosarazni és szolgálni a srácok felé, nem csak kosárlabdával, hanem, hanem avval, hogy gondozzuk őket, vagy elmondjuk nekik, hogy, hogy van jobb is, mint belőd magad szombat estére. Itt van egy csomó lehetőség, és, és csak szeretnélek benneteket ebbe bátorítani. És nekünk az a szívünk, mint vezetők, hogy szolgálni kezdjünk a város felé. Most már annyit szolgáltak felénk. Kezdjünk, kezdjünk szolgálni a, a város felé. És akarok benneteket bátorítani, hogy kezdjetek el ezért imádkozni. És kezdjetek a része lenni. Mert az Istenbe való növekedésünknek az egyik része hogy elkezdünk adni. Nem csak, nem csak mindig beveszünk mindig, mert akkor halott leszel, nem fogsz működni úgy, mint az a testrész. El kell kezdenünk szolgálni. És imádkoz, imádkozzatok azért, mi a részetek a, a testben, mi az, amiben tudsz segíteni, hogy az jól menjen. És gyere, és állj be, és szolgálj. Szolgáld, szolgáld Istent, hogy, hogy növekedj, növekedj tovább. Egy test vagyunk, és, és te valamelyik testrésze vagy ennek a testnek, és fontos vagy Jézusnak. Szerettem volna, hogy fölhívni figyelmeteket arra, hogy ne legyetek csak fogyasztó keresztények, hanem kezdjetek része lenni ennek a szolgálatnak. Nagyon sok lehetőségetek van. És hogyha, hogyha érdekel és szeretnél, akkor óra után gyere oda hozzám, és elmondom szívesen, hogy mibe tudsz részt venni. Ehhez odaszánás kell, én tudom. Ehhez lemondás kell, hogy, hogy szolgáljunk. De ennek benne van, a, benne van a nevébe is, hogy ez nem nekem szolgálnak, hanem én valakinek szolgálok. És ez nehéz lesz, de... De áldásos. Tudod, milyen nehéz minden kedden lemenni Székesfehérvárra? Amikor otthon is lehetnék. <gül> De Isten vezetett, és én akarok benneteket bátorítani. Ha téged hív arra, hogy kezdjél el végre szolgálni valamit, akkor hajtsd alá a nyakadat, mert Isten megmutatta nekem, hogy az engedelmességből öröm, öröm jön. És szeretnék, szeretnék elkezdeni most már nem csak női órákat, hanem férfi órákat is. Úgyhogy, fiúk, kezdjetek imádkozni ezért, hogy egy hónapban, egy szombat reggel lesz férfi óra. És arra odaszállás kell, de Isten szeretne bennünket növelni. És, és hihetetlenül ott van a szívemen, hogy legyenek jó férfias témák, amik, amiket a lányok nem hallhatnak hanem ez csak, csak nekünk szól, és ki, ki beszélhetnénk, hogy mekkora bunkók vagyunk, és milyen jó lenne, hogy valaki elmondaná, hogy hogyan növekedhetünk Istenben, tudod? Szeretném, hogy lennének ilyen alkalmak, de ehhez odaszállás kell, hogy a férfiak férfiak legyenek ebbe a, a gyülekezetben értitek? Hogy a férfiak ne nők legyenek ebbe a gyülekezetbe, és ne nyúszik legyenek a gyülekezetbe, hanem férfiak legyenek, hogy Isten félő módon neveljék a gyerekeiket, és hogy fölálljanak, és hogy oda lehessen menni hozzájuk, megkérdezni egy igerészről, hogy mit jelent. Értitek? Hogy szeretném ezt, a szívemem van, szállás kell hozzá. És tudjátok, akartam, hogy ezt, ezt tudjátok, hogy ez a szívünk, hogy ebbe elindulunk. És remélem, hogy csatlakozni fogtok ebbe, ezekbe a dolgokba. Remélem, hogy a, hogy a szívetek majd felbúzdul, ahogy megyünk át ezeken a dolgokon Jézussal. Mert tudom, hogy az Úr tud megváltoztatni benneteket, én nem tudok benneteket megváltoztatni. És egy utolsó dolog még a gyűli dolgokról, hogy hogy én el vagyok keseredve. Én el vagyok keseredve őszintén. Hogy, és tudjátok, azon keserettem el, hogy én nem tudlak megváltoztatni benneteket. És rájöttem, hogy én nem is foglak tudni benneteket megváltoztatni. Annyi minden jó lehetőség van, és néha csak szomorúan állok is azt látom, hogy, hogy miért csak ennyien vagyunk. Miért csak, nem a ti hibátok, mondom, az enyém se. Tudod, hogy néha állok itt, és, és miért, miért van ez? És ez az, ami oda engem a mai, mai témánkhoz, amit ma elkezdünk, és a ma, mai óra az a bevezetése lesz. Mert én nem foglak benneteket tudni megváltoztatni. Isten az, aki meg tud benneteket változtatni. Isten az, aki az ő szeretetével, a kegyelmével, az irgalmával át tud formálni bennünket olyanra, hogy vágyjunk a jót tenni hogy vágyjunk a szíve szerint járni, hogy vágyjunk a szíve szerint, -e, szíve szerint beszélni. Mostantól fogva körülbelül 20-22 órán keresztül végig fogunk menni ezen a, ezen a témán, ezen az új sorozaton, aminek az a címe, hogy milyen volt Jézus. Milyen volt Jézus. És a volt az csak azért, mert nem, most itt nem él. De ő még mindig van, de meg fogjuk őt nézni, hogy hogy milyen ő? Miért, miért fontos az, hogy milyen, milyen Isten? Az ember abban bízik, a, akit ismer, így van? És annyira bízik valakiben, amennyire, amennyire megismerte őt, így van? Nem bízol egy olyan emberbe, akit nem nagyon ismersz. Nem mered rábízni a gyerekeidet, az életedet, magadat, hiába mond valamit, nem fogod azt mondani, hogy oké, okay, követlek. Vagy, vagy hogyha valakit úgy ismersz, hogy hazudós, nem megbízható, akkor nem fogod rábízni az életedet, mert tudod, hogy ő ilyen. Nem? Erről az szokott lenni a vélemény, hogy á, Ő úgyis csak olyan. Akkor keresek, keresek valaki mást, vagy megcsinálom, megcsinálom én magam. Én sem tudom, én sem tudok olyanba bízni, akit nem ismerek. Nem is fogok olyanba bízni, akit nem, nem ismerek, és hiába is várnák el tőlem, hogy bízzak abban a valakiben, ha nem ismerem őt. Így van? Mert nem tenném, nem bíznék. Csak annyira fogok benne bízni, amennyire megismertem, és így van ez Jézussal és Istennel kapcsolatban is. Úgy fogsz, és úgy fogok Istenbe bízni, ahogy én őt ismerem. Amilyennek ismerem. Azt fogom kérni tőle, amennyire ismerem, ugye? János, János 14.9-ben, odalapozhattok már, János a 14, vagy Jézus a 14, ben a János 149 ben azt mondja, aki engem látott, aki engem látott, az látta az Atyát. Aki engem látott, az látta az Atyát. Aki rám néz, az tudja, milyen Isten. Aki engem figyel, az meg fogja ismerni Istent. Aztán a zsidókhoz írt levél, ezt csak írjátok föl, első részének, első három verse elmondja nekünk, hogy Jézus az ő dicsőségének a visszatükrözése, Isten dicsőségének a visszatükrözése. Ő az, akiben láthatjuk, hogy, hogy milyen az Úr. Jézusban, az ő cselekedeteiben, a beszédében, az indulataiban megláthatjuk azt, hogy milyen, milyen az Isten, aki elhívott minket erre az életre, hogy szolgáljuk, hogy imádjuk őt. Ott van, ott van Jézusban. És Isten rajta keresztül akarja megmutatni a saját jellemét. És tudjátok, azért is a János evangéliumát választottam erre a témára, amit most át fogunk menni, mert János apostol, hogyha nem tudom, hogy mennyire olvastátok el a János evangéliumát, de nagyon közelről ismerte Jézust. János volt, aki benne volt Jézusnak a, a nagyon közeli csoportjába. Hárman voltak ebben a csoportban. Tudjátok, hogy kik voltak ők? Valaki, most lehet mondani. Ha tudjátok esetleg? Pirka? Péter, Jakab és János. János. Oké, okay. jövő évre jössz vissza a Biblisuliba? Oké, okay, akkor plusz százalékod van nálam már. Egy jó válaszért. Péter, Jakab és János nagyon közel volt a Jézushoz. Ők nagyon... Ők voltak az a banda, akit mindig hurcolt magával. És én szoktam mondani, hogy nem hiszem, hogy azért, mert annyira jók lettek volna, hanem azért, hogy nehogy valami baj csináljanak. De ők közel voltak mindig Jézushoz. És Jánosról különösen tudjuk, hogy, hogy ő volt az úrnak a nagyon közeli barátja. Az utolsó vacsorán ott, ott volt mellette. János nagyon közelről ismerte, ismerte Jézust. És ezért is választottam ezt az evangéliumot, mert ebből az evangéliumból nagyon személyesen megfőgük ismerni azt, hogy milyen, milyen volt Jézus, milyenek voltak az ő indulatai, milyen volt az ő beszéde. Egy nagyon jó, egy nagyon baráti képet kapunk Jézusról. És azért, hogy bízzunk, bízzunk benne, azért szeretném, hogy ezt megnézzük, hogy ismerjük meg őt hogy bízzunk benne. Mert tudod, hogyha egy rossz képed van Istenről, és ez a, ez a másik, ami, ami az indítatásom volt, hogy, hogy megismerjük együtt Jézust, hogy végig megyünk ezen. Tudod, <köhö> ha az ember nem ismeri Jézust, akkor, akkor nem, ismeri, nem ismeri az atyát. Ezért, ezért nagyon szomorú, ugye, hogy, hogy a templomokban milyen képek vannak Jézusról. Egy megveretett Vékony, egy senkiházi, egy barátom mondta, hogy ő egy szakálas nő, ugye, Aki, akit így látsz, kereszten van, és egy rossz képet alkotnak. ugye? Úgy, úgy megyünk oda, hogy a szegény Jézus, ez nem tud nekem semmit csinálni, Máriához kell imádkozni, mert ő tud velem valamit csinálni. Ez embereknek adnak egy megveretett Isten képet. De egy pásztor egyszer nagyon jobb bemutatta, hogy Jézus, ha, ha ma visszajönne, és szeretne felénk szolgálni, akkor ő tudott, hogy jönne vissza. Ő egy, ő egy izmos, tetovált, farmerben, ő egy férfi. Ő, ő nem, egy, nem egy olyan alak, aki nem tud érted valamit csinálni. Egy olyan alak, akire... Ránézel és azt mondod, hogy veled akarok menni. Érted? Volt már neked ilyen ember, akire fölnéztél. Lehet, hogy az apukád volt az. Vagy aki azt mondta, hogy veled akarok menni, ott akarok lenni veled. Jézus ilyen. Jézus nem egy, nem egy megveretett valaki, aki nem tud értünk semmit tenni, mert gyenge. Látod, és a rossz kép hova viszi az embereket. Oda viszi az embereket, hogy sok keresztény még ma is elhiszi, hogy benne van a Bibliában az, hogy segíts magadon, Isten is megsegít. Föl akartam tenni ezt a kérdést, mielőtt ezt kimondom, hogy hol lehet a Bibliában ez, a, ez az igevers. Hogy segíts magadon, Isten is megsegít. De nincs benne, mert nem igaz. Ilyen nincs. Ez egy rossz kép Istenről. Hogyha te majd, te majd megteszel mindent, akkor talán Isten jön és segít. Egy rossz kép félrevezeti, félrevezeti az embereket, nem, nem vonza az embereket Istenhez, hanem taszítja. És Isten érdeke az, hogy, hogy mi megismerjük őt igaz módon, hogy ő milyen, és hogy ebben a világban jó a képviseljük őt. Jól képviseljük őt. Mózes, csak egy példát hoznék ide. Mózes egyszer nagy bajba került, mert aztán ott is maradt abba a bajba, mert nem képviselte helyesen, helyesen Istent. Amikor a vadonban mászkáltak, és a nép elkezdett zúgolódni, hogy nincsen vízük, és megint panaszkodtak, és, és Isten azt mondja, Isten azt mondta Mózesnek, hogy menj oda, szólj a sziklához, és én adok nekik, adok nekik vizet. De ugye a Mózes szíve abban a történetben olyan volt, hogy elegem van ebből a népből állandóan panaszkodnak, és mérges volt, mérges volt a, a népre, és, és elege volt abból, hogy hordozni kell a terheiket, meg Elege volt a vezetésből, és ő kiment, és azt mondta, Isten ad nektek vizet, és rácsapott a sziklára. És ugye víz jött, mert Isten írgalmas, de tudod, mit mondott Isten Mózesnek? Ezért nem mész be az ígéret földjére. Mert rosszul képviseltél engem az emberek előtt. Mert tudod, lehet, hogy Mózes ideges volt már, és ki volt akadva ezekre az emberekre, de Isten még mindig irgalmas volt. És rosszul képviselte Mózes Istent. A rossz kép Istenről két, két dolgot hozott. Az egyik az az volt, hogy a nép azt gondolta, hogy Isten mérges rá. A másik az az, hogy Mózes nem ment be az ígéret földjére. És ez, ne, nehogy azt írjátok gyorsan, hogy ha nem jó képviselem Istent, akkor elvesztem az üdvösségem, mert az ígéret földje a Bibliában a, azt a keresztény életet jelképezi, amit Isten meg akar áldani minden harcával együtt, de meg akar áldani. Mózas nem ment be erre a teljel mézzel folyó földre, mert... Mert nem jól képviseltem Istent. Nekünk ma, ha nincs egy helyes képünk, helyes képünk Istenről, az embereket nem vonzani fogjuk Istenhez, hanem el fogjuk lökni Istentől. Ha egy rossz, egy hamis képet mutatunk amit mi talán kitaláltunk őróla, vagy valaki mondta nekünk, hogy az olyan, de semmi köze ahhoz, ahogy Isten igazából, hát nem az, hogy kinéz, hanem, ahogy amilyen, amilyen az ő szíve. És, és hogyha nincs helyes képem Istenről, akkor nem fogom kiaknázni mindazt, amit ő adni akar nekem ebben, a, ebben az életben. Mindjárt hozok példákat is. És tudjátok, ez volt a másik dolog, ami elindított abban, hogy, hogy ezzel a témával foglalkozzunk majd a, a jövőben. Mert tudjátok, ha megismerjük Jézust, hogy ő milyen, hogy ő hogy beszélt, hogy ő hogy viselkedett, abban látni fogod Istent, és egyáltalán nem kell találgatni, hogy ő milyen. Mert ott van színről színre fogjuk látni, látni fogjuk az atyát. Hogy, hogy Isten milyen. És, és áldott lesz, ez egy nagy szó, ugye, de áldott lesz a, a keresztény életed itt, ezen a földön, ha ismered, ismered Istent. Azt vettem észre, hogy a bizalom hiánya az életemben, az abból fakad, hogy nem ismerem őt. Hogy nem ismerem, hogy mennyire bízhatok, bízhatok Istenbe. Az, hogy én nem hozzáfordulok, hanem próbálom én megoldani a dolgaimat, az abból fakad, hogy én nem ismerem Istent. Nehéz ezt kimondani, de így van. Amikor ezt látom az életemben, akkor én nem ismerem Istent. Ez egy, ez egy erős, erős tény. Mert nem tartom őt a legfontosabbnak. Nem tartom őt az első helyen, hogy tőle kérjek. Pedig ő azt mondta, Máté 6:31-ben, ugye ne, ne aggódjunk, lapozzunk is oda, nézzük meg. Máté 6:31-től 33-ig. Ne, tehát, ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit együnk, vagy mit ígyunk, vagy mivel ruházkodjunk, Mert mindezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja, hogy mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Anyagi dolgokról beszél, amik megkötöznek minket mindig. Ugye? Miért nem jöttél, miért nem jössz bibliórára, Jaj, mert dolgoznom kell ezerrel, mert mi lesz, ha nem lesz pénzünk? Mi lesz, ha nem lesz nadrágom? Mi lesz, ha nem lesz ez, vagy nem lesz az? Ugye ez az első kifogásunk mindig, amikor nem, nem jövünk. De Isten azt mondja, gyertek, keressetek engem, legyen a legfontosabb, legyek én a legfontosabb neked. És, és én odaadok minden mást neked, csak úgy. Azt mondja, keressétek először az Isten országát, és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak nektek. Amikor, én nem, amikor nekem nem Isten a legfontosabb, hanem próbálom én, én, én, én megoldani, az a bizalom hiánya. Az azt jelenti, hogy nem ismerem Istent. És ezt magamba vettem észre. Én hajlamos vagyok rá, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. Hogy én majd megoldom én, én, én mindenképpen. Én, az az első, és nem az, hogy, hogy gyerekata imádkozzunk hogy mi legyen. Uram, ad És nem idegeskedem rajta, hanem keresem Istent, hogy ő gondoskodjon, hogy őtől kapjam ezeket a dolgokat. Isten arra mutat rá ebbe az igerészbe, hogy, hogy bármi is van, ő legyen az első nekem. Bízzak benne. Nyugodtan bízzak benne. Látod? És hogyha te megtalálod magadba ezt, hogy te nem bízol, akkor kezdjük a listát, hogy valószínűleg azért van, nem ismered jól Istent. Aztán ott van a kárhoztatás, amit soka, olyan dolgokat hoztam itt, amit, amivel találkozom így veletek kapcsolatban, hogy beszélgetünk. T Többféle háttérből jövünk, és meg kell, hogy mondjam őszintén, néhányatoknak egy nagyon haragos Istenről tanítottak. Egy Istenről, aki nagyon mérges lesz, ha nem ingbe jössz, egy Istenről, aki nagyon mérges lesz rád, és dühös, és, és nem vagy kedves neki, ha most elbuktál. Vagy ha most nem olvastál ennyit, meg ennyit a Bibliádból. Szóval ez, ez az, amivel sokszor szembe, szembe szalad, szaladok veletek kapcsolatban. És, és az kárhoztatás. És a kárhoztatás, az soha nem az Istentől jön. A kárhoztatás, az mindig, mindig a gonosztól jön. Hogy vannak kérdések, amiknek a végén azt hallom tőletek, hogy, hogy akkor engem most így nem szereti Isten, mert ilyen vagyok. És én erre a válaszom az, hogy tudod, akkor ha te így gondolod, akkor nem ismered Istent. Hogy milyen hosszú tűrő az Isten. Hogy mennyire kegyelmes az Isten. Tudod, vannak emberek, akik így látják Istent, egy haragos Istennek. Aki csak az szórakozni akar velünk, és elveni tőlünk mindent. És sajnos vannak emberek, akik így képviselik Istent, nem? Hogyha nem így öltözöl, nem tartod meg ezeket az ünnepeket, akkor te nem is vagy kedves Istennek. Szóval, ha te így gondolod ma, te nem ismered Istent. Nem akarlak megbántani. De akkor nem ismered Istent, és kell, hogy megismerjük Istent. Mert ő egy írgalmas Isten Irgalmas Isten, ő egy szerető Isten. El se tudod képzelni, hogy mennyire megtörik a szíve minden elesett utolsó senkiért. Érted is, meg értem is. Nem tudok, én mondta, egyik barátommal beszélgettünk erről, és talán, talán erős lesz ez a kifejezés, de el tudod képzelni, hogyha, hogyha Jézus itt lenne, és azt mondanám, hogy Jézus, nagyon szeretnék veled beszélgetni, jönnél velem egy sörre? Elhiszed, hogy Jézus eljönne veled egy sörre? És ha téged ez most megbotránkoztat, akkor te nem ismered Istent. Mert Jézus eljönne egy sörre. Jézus érdekli a szíved. Mert ő maga mondta, nem azt ezt tisztátalanná, ami bemegy a szádom, hanem ami kijön belőle. Tudod, hogy Jézust érdekli. És kell, hogy legyen egy helyes képünk róla, értitek? Ha, ha e felé, a város felé szeretnénk szolgálni, ahol pilszinges, gördeszkások és mindenfélék jönnek, jönnek be, ezek a srácok szomjazzák Istent, értitek? És nekünk meg kell értenünk, hogy, hogy Isten milyen, Istennek milyen a szíve, hogy ő, hogy ő ő akarja, akar ezek felé az emberek felé szolgálni. Tele van a városunk olyan emberekkel, akik az alkohol miatt szenvednek azért, mert elvesztették a feleségüket, a férjüket. Mi értitek? Annyi depresszió van ebben a városban, és ha mi úgy állunk ott, hogy mielőtt belépnél az ajtón, örülnék, ha átöltöznél. Akkor ide senki nem fog jönni. És ha mi úgy látjuk, Istent, Isten, mindenki haragszik, mert elbuktunk, akkor mi nem jól látjuk Istent, mert ő írgalmas, ő egy írgalmas Isten. És tudod, ez a kárhoztatás megnyomoríthatja úgy az életedet, hogy nem, nem használod ki mindazt, amit ő adni akar neked, mert hány emberre találkozom, hogy én már nem is imádkoztam, mert annyira bűnös vagyok. Én már nem is mentem Isten elé, annyira szégyellem magam. De akkor megint csak nem ismered Istent. Azért hagyott, hogy kárhoztatva legyél. Nincs egy egészséges istenképed, aki éppen azért jönne ilyenkor, hogy igen, így vagy, gyere. Gyere, hadd építselek föl téged. Gyere, mondd el. Gyere, ragd le a terheket. Engem nem érdekel, mit csináltál. Csak gyere. Látod, hogy ad, ad nekünk sok ember, vagy sok háttér egy rossz képet Istenről, ami megnyomorítja az életünket. Látok embereket, akik nem tudnak szabadon örülni, mert ezek a terhek ott vannak a, a, az életükben, a fejük fölött, hogy mi az, amit én nem csinálhatok, és ami megvan tiltva nekem. De nincs, szabad vagy. Szabad, szabadok vagyunk az Úrban. Róma 8.1, ugye, a kedvenc Ige versem semmi kárhoztatásuk nincs azoknak, akik Krisztusban vannak. Ez Isten szíve. Milyen, milyen képünk van az Úrról? Fontos, hogy lássuk őt. Ezért akarom ezt a sorozatot majd végigvinni. Vagy, a, vagy a, az utolsó dolog, amit akarok említeni, a félelmek. A félelem az nagyon sok buta dologra vezet el a, minket. A félelem a legrosszabb eh, tanácsadó. És tudod, mi te? A félelem az hoz depressziót, hogy befelé fordulsz, mert teli vagy félelmekkel. Mi lesz, ha így lesz? Mi, hogy lesz ez? Vajon Isten gondoskodik-e? És képzeljétek el, hogy a félelem az hoz testi, a depresszió és a félelem az hoz testi bajokat is. Az állandó idegeskedés gyomrodat szétszedi. És mondhatnám, mondhatnám tovább, hogy, hogy sok embernek ebben a világban nem gyógyszerre van szüksége, hanem hadd mondjam azt, hogy így, hogy így Istenre van szükséged. Hogy, hogy végre elenged magad az ő kezébe, de tényleg. Hogy azt mondd, hogy jó, hogy én, én, én nem bírom ezt megcsinálni, és odaadom az Úrnak. A félelmek tönkre tesznek embereket. És ezt jól használja, használja a sátán. Elbátortalanít minket a félelem, igaz? Mert hányszor maradtál otthon vasárnap a félelmeid miatt? Csak azért, mert ezek börtönbe zártak, hogy mi lesz, ha úgy lesz. Vagy félek, hogy mit mondanak rólam. Félek, hogy, hogy nem tudok semmit csinálni a gyülekezetben. Félek, hogy nem leszek kész. Félek, hogy mindig a félek, félek, félek, és börtönbe zár a félelem. Vagy feladásra visz a félelem. Hogy mivel félek, hogy Isten nem fogja ezt megcsinálni értem, akkor nem, nem, nem a Isten a legfontosabb. De tudod mit, ez a válasz sok embernek, Isten a válasz, hogy rábízni az életünket, így az Úrra. Nem, nem félni tovább. Te félsz ma itt? Idekes vagy, meg benne vagy depressziós dolgokban. Vajon ismered Istent, hogy ő rá, így rábízhatod, magad nyugodtan elengedheted. Nem, nem te vagy a lényeg, és ő gondoskodni fog arról a kapcsolatról, a családodról, a jövődről. Rá mered bízni az életedet? Józsuéban, nem muszáj odalapoznotok, első részben 5. verstől a 8. versig, Isten többször is azt mondja Józsuének, hogy most legyél bátor és erős, mert én veled vagyok. Én nem hagylak el téged, te csak menjél, legyél bátor és erős. józsué félt, hogy mi lesz. Isten azt mondja neki, azt hiszem legalább 9szer abban a pár versben, hogy legyél bátor és erős, és bízzál bennem, ne idegeskedjél. Gyere, ismerd meg az én, én erőmet. Vagy aztán azt mondja, a Zsoltárok 1, első Zsoltár első három verse, azt mondja, boldog az az ember, aki nem teszi ezt, nem teszi azt, és az én törvényembe gyönyörködik. Mert azt mondja ott az igevers, hogy a harmadik vers végén minden sikerül neki, amit tesz. Mert bennem gyönyörködik. Értitek ezt? Hogy Isten micsod dolgot ajánlott föl nekünk, hogy, hogyha ő benne gyönyörködünk, ha őt nézzük, ha őrre figyelünk, minden egyéb, ő gondoskodni fog. Rólad. Nem kell, nem kell félelembe, félelembe élni, ha Isten kezébe vagy. Tud, megvizsgálhatjuk magunkat, hogy, hogy mennyire ismerjük Istent abból, ahogyan élünk. Félelemben vagy, akkor nem ismered Istent. Vagy félre ismerted Istent, és növekedned kell az ő megismerésében, hogy, hogy ne legyél félelemben, hanem bátorságban. Ott vagy ilyen depresszióban, lehet, hogy nem ismered Istent annak, aki ő, mert ő nem maragszik rád. Kárhoztatások vannak a fejed fölött? Nem ismered Istent, hogy ő milyen lenne, ha itt lenne most, hogy ő, hogy ő mennyire szeret és hogy mennyire irgalmas hozzánk. Mert ha ismernénk, akkor látnánk, hogy micsoda nagy szeretete van felénk, az elbukottak felé. Hogy, hogy örömét leli abban, hogy összejövünk és őt imádjuk. Hogy micsoda örömét leli abban, amikor a Szentek együtt tisztelik őt. Hogy ő a népe dicsérete között lakozik. Ha ismerném Istent, tőle kérném hogy adjon nekem élő vizet. Azt mondta Jézus a János negyedik részében annak az asszonynak, ha ismernél engem, te volna engem. Szóval, ha ismernénk Istent, és ez egy fontos, eh, fontos dolog, ezért szeretném, hogy végigmenjünk majd ezen a sorozaton. Ha ismernénk Istent, tudnánk, hogy, hogy ő nem elsősorban a szolgálatot várja tőlünk, és hogy kiköpjük a lelkünket, nem, ha Jézus itt lenne, és amikor tök fáradt vagyok, és elegem van az egészből, Jézus, Jézus nem azt mondaná, hogy menj tovább, és csináld tovább. Jézus azt mondaná, nekem, nekem az a legfontosabb, hogy, hogy a testem vagy. Úgyhogy kérje meg valakit, hogy tanítson, és gyere legyél a testem. Értitek? Hogy Istennek a legfontosabb, hogy egy gyermeke legyél. Hogy ismerjed őt. És aztán ő azt mondja, és most gyere, és van néhány feladatom, van kedved tenni ezeket a dolgokat? Értitek? Nem az a lényeg, hogy mi az ő robotjai vagyunk, hanem az ő gyermekei vagyunk. Ha ismernénk őt, akkor tudnánk ezt, hogy a legfontosabb ez, hogy az ő gyermekei, gyermekei legyünk. És ebben a sorozatban majd szóljatok rám, adok nektek egy kihívást, jó? Bele lehet majd szólni a Bibliaórába, ez tudom, hogy nektek talán tetszeni fog. Mert ebben a sorozatban, de ehhez itt kell, hogy legyél, hogy beleszóljál, érted? Ebben a sorozatban nagyon sz... nem lesz alkalmazás, értitek? Isten arra hívott engem, arra vezetett engem, hogy ne legyen, ne legyen alkalmazás, hogy és ezért csináljátok ezt, mert ezt mondja mondjuk Pál vagy Péter vagy. Értitek, nem lesz benne alkalmazás, hanem egyszerűen Jézusról lesz szó, hogy milyen ő, és aztán, hogy te mit csinálsz vele, az a te dolgod lesz. És ettől lesz fantasztikus ez az egész, hogy Jézus lesz középpontban, hogy ő ott hogyan viselkedett, mit mondott, és aztán, hogy te mit kezdesz, az a te dolgod. De én tudom, hogy mit fogsz vele kezdeni. Mert az, hogy látod, hogy Jézus, hogyan viselkedik, milyen, milyen az ő szíve, az át fog minket formálni olyanná, mint ő. Ez a vágyam, hogy ezek a dolgok gyümölcsként megteremjenek bennünk. Próbálok majd nem adni nektek válaszokat, hanem csak beszélni Jézusról. Hogy ki, ki ő és milyen, milyen volt ő. És akkor beleszólhatsz, ha azt mondom, hogy ezért most csináld ezt. Mert nem akarok erről beszélni, hogy mit csinálj ebben majd. Hanem csak, hogy Jézus. Jézus milyen. Nagyon nagyon izgalmas, hogy Jézus, Jézus milyen. És elég lesz, elég lesz nekünk, higgyétek el. És két, két verssel, vagy pár verssel fejezem be. A János evangéliumába lapozzatok velem, 14. részben légy szíves. János 14. 8. verset olvasom először. Mondanéki Fülöp Jézusnak, Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk, milyen tipikus hozzáállás ez, nem? Mutasd nekem Istent, és az elég lesz nekem. Igaz? Talán vele a világban úgy, hogy ha Isten kezet fog velem, akkor majd elhiszem, hogy van. Ha erre vársz, nem fogsz vele találkozni. Így, most, itt. De tudod mit? Egy, egy jó hozzáállás a keresztényben. Mutasd nekünk az atyát, és az elég nekünk. És én hiszem azt, hogy tényleg, tényleg elég lesz nekünk, ha látjuk, hogy milyen, milyen Isten, szerintem ez, ez teljesen igaz. Ha meglátjuk, hogy milyen ő, akkor lesz egy helyes, helyes reakciónk ebben. De ehhez látnunk kell, hogy milyen ő. És hol fogjuk megtalálni, hogy milyen Isten? Egy ö, könyvben, aminek az a címe, hogy milyen Isten, igaz? Nem. Ott nem fogod megtalálni. Ott egy ember véleményét fogod látni arról, hogy ő milyen. Nem, nem ott fogod megtalálni. Hanem azt mondja Jézus 9-től 11-ig, mondanék Jézus, annyi idő óta veletek vagyok, és még nem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem látott, látta az atyát. Mi módon mondod ezért te, mutasd meg nékünk az atyát. Nem hiszedél, -e, hogy én az atyámba vagyok, és az atya énben nem van? A beszédeket, amelyeket én mondok néktek, nem magamtól mondom, hanem az atya, aki én bennem lakik, ő cselekszi e dolgokat. Higgyetek nékem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig nem magukért, a cselekedetekért, higgyetek nekem. Akarjátok látni, milyen Isten? Szeretnéd tudni, hogy milyen az Úr? Sokszor hallom, vajon Isten most mit gondolna erről? Vajon Isten most mit akar? Nem? Mutassa meg nekem Isten, hogy mi, mi legyen. Szóval nem kell nagy misztikus villámcsapásra meg ilyenekre gondolni. Egyszerűen el kell kezdeni megismerni Jézust, hogy milyen ő. Mert ha ismerjük őt, akkor ismerjük, hogy milyen Isten. És tudod mit? Sok kérdés, ami, amit emberek föltesznek, hogy Isten most mit csinálna, meg hogy csinálná, az ott van benne, Jézus életében. Csak olvasniuk kéne a Bibliájukat, és látnák, hogy Istennek milyen a szíve. Fontos, fontos dolog ez. És hogy milyen Istent fogunk megismerni Jézus által? Egy olyan, olyan, olyan Istent, aki szeret. Egy olyan istent, aki sírva fakadt, amikor látta az elveszetteket. Nem egy büszke, haragos istent. Sokszor mondják, hogy Jézus haragudott a farizeusokra. Nem haragudott soha a farizeusokra. Jézus szerette a farizeusokat. Ezt fogod látni, hogy az utolsó leheletéig szolgálni akart feléjük. Egy ilyen Isten, egy ilyen Isten fogunk látni, egy ilyen Jézust. Tehát hiányoltam magamban az odaszállást, hiányoltam magamban a bűniránti gyűlöletet, hiányoltam az embereknek a helyes, helyes megítélését, hiányoltam, hiányoltam a gyümölcseimet, hiányoltam a helyes viselkedést, az Isten szerinti döntéseket, az Istenbe vetett bizalmat. De ezekben a dolgokban nem az fog segíteni nekünk, hogy megmondjuk, hogy csináljuk ezeket a dolgokat. Hanem az fog segíteni nekünk, hogy megnézzük Jézust, hogy milyen ő. És hogy látni fogjuk őt. Egy helyes válasz fog kijönni belőlünk. Ha látjátok ti is ezeket a dolgokat magatokban, hiányokat, biztos, hogy látjátok, mert ugyanolyan emberek vagytok, mint én. Látjátok a problémákat, amik nem helyesek. Én könyörgöm nektek, hogy próbáljatok most rám hallgatni ebben a dologban. Gyertek velem, gyertek velem ez alatt a pár hét alatt, a jó pár hét alatt, és vessük bele magunkat abba, hogy milyen volt Jézus. Most egy nagyon merész dolgot fogok nektek mondani. Hagyjatok föl, minden más könyvnek az olvasásával, amit most olvasol, vegyetek egy jegyzetfüzetet, és kezdjétek el olvasni a János evangéliumát velem együtt. Kezdjétek kiedzetelni azt, hogy milyen Jézus, hogyan beszél Jézus, hogyan viselkedik Jézus, fókuszáljatok a tanulmányozásotokba erre. El sem hiszitek, hogy mennyire át fogja formálni az életeteket ez. És tudjátok, hogy én amúgy is az mellett vagyok, hogy nem a könyvekből kell kiszedni Jézust, amiben van néhány igevers, és akkor az is igei, hanem én szerintem sok keresztény nem is ismeri a Bibliáját, azért nem ismeri Istent. Nem tudja, milyen az Úr, azért egy ferdeképe van Istenről. Mert csak valamilyen pünkösdi, vagy nem pünkösdi, vagy túl konzervatív embernek a könyvét elolvasta, és ezért van egy képe Istenről. Nem ismeri azt, hogy milyen, amikor a Szentlélek mutatja meg, hogy milyen Isten. Én szeretnélek benneteket kérni ezért. Az első, egy, első dolog az az, hogy... hogy Kezdjétek el most tényleg félre rakni. Nem kell sokáig félre rakni. egy pár hónapig ne olvassál más könyvet, jó? Rakjat félre, kérlek gyertek vele, legyetek engedelmes bárányok. És kezdjetek el olvasni a János evangéliumát egy jegyzetfüzettel. Vegyetek egy jegyzetfüzetet. füzetet. Kezdjétek kihúzni, aláhúzni, beírni, hogy milyen, milyen Jézus. Hihetetlenül át fog minket ez, ez formálni. Még két ige verset mondok. János 4.10. Azt mondja. Felele Jézus egy egy Már nem sokat kell bírnotok, Egy percet. Felele Jézus is mondanék ki. Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja néked, adj innom, te kérted volna őt, és adott volna neked élő vizet. És a másik ige vers, hetedik részbe lapozzatok ugyanebb a könyvbe. 37. és 38. vers. Az ünnep utolsó nagy napján pedig feláll a Jézus, és a mondván, ha valaki szomjózik, jöjjön én hozzám, és igyék aki hisz én bennem, amint az írás is mondta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Látod ezeket az igevásokat? Tőlem. Kérted volna tőlem. Nem a Derek Prince-től, vagy a Chuck Smith-től, vagy a... Értitek? Jézustól. Jézustól. És azt mondja, gyertek hozzám. Jézushoz. És ez az, amit szeretnék csinálni veletek az elkövetkezendő hetekben, hozzá menni, őt megismerni, őt látni, hogy, hogy milyen. Azért, hogy ő formáljon át minket. És azért, hogy egy olyan gyülekezet legyünk, aminek a szíve olyan, mint Jézus szíve, hogy ég az emberekért, és akar szolgálni ebbe a városba. És megesik azokon, akik elbukodtak, és bátorít és nem szabályokat hoz és rendszereket hoz ennek a városnak, hanem Istennek a kegyelmét, Jézust hozzá el nekik. Így van. Úgyhogy ezzel a szívvel kérlek benneteket, hogy jövő, jövő vasárnap még nem én leszek, de itt leszek, csak nem én leszek, de utána való vasárnapra az első részt a János evangéliumába írjátok föl, tanulmányozzátok át jól. Mert ahogy megyünk át a János Evangéliumán, nem fogjuk verső versre venni, hanem csak azt mondom, hogy ma az első rész, és megnézzük, hogy Jézus itt milyen ebbe a részbe. Ki fogjuk hagyni azokat a részeket, aminek nincs köze Jézushoz. Azt fogjuk nézni, hogyan beszél, mit tesz, hogyan viselkedik. Úgyhogy olvassátok el az első részét, tanulmányozzátok át, és jegyzetejétek ki, és nagyon kíváncsi vagyok majd a jegyzeteitekre ahhoz képest, amit én fogok tanítani. Biztos, hogy nagyon jó lesz. hogy kezdjetek ilyen biblia tanulmányozókká válni, és, és most imádkozzunk. Uram, köszönjük neked a, ezt a felszólítást. Szeretnék, szeretnék azért imádkozni, atyám, hogy formáját minket. Uram, kaptunk egy látást tőled, hogy merre megyünk, Mit akarsz ebből a gyűlivel csinálni, hogy, hogy hogyan szolgáljunk, hogyan szeressünk, hogy menjenek ezek a szolgálataink, Uram, és mi szeretnénk látni téged, hogy mindezek ne legyenek, ne legyenek nyűgök számunkra, Uram. Nem akarunk, nem akarunk úgy szolgálni, hogy, hogy közben, közben csak így fölkiáltunk, hogy nem is tudom, hogy miért csinálom én ezt. Szeretnénk úgy szolgálni, hogy tisztában vagyunk a te szíveddel, avval, hogy te, te hogyan csinálnád azt, hogy te miért csinálod azt. Jézus, ezért imádkozunk, hogy így áld meg ezeket a, ezeket a heteket majd, amik jönnek. Kérünk, hogy segíts látni téged, Uram, és imádkozom azért, hogy ne egy, ne egy újabb emberi vélemény legyen, Uram, hanem, hanem segíts jól megmutatni Téged, hogy te milyen vagy, nem, hogy szerintem milyen vagy, hanem, hogy te milyen vagy. Uram, hogy, hogy meglássuk, hogy te milyen irgalmas vagy, és hogy te írgalmatba tudunk növekedni. Köszönjük neked ezt a, ezt a mai üzenetet, és kélek segíts magunkat megvizsgálni, hogy, hogy ismerünk a téged igazán, és, és segíts őszintének lenni előtte, Uram. Áld meg, áld meg ezt a mai napnak ezt a hátralevő részét. És kérlek Istenem, hogy áld meg a közösségünket is. Jézus nevében. Amen.